بسم الله الرحمن الرحيم الكلمه لفظ هر کلمه من فرق شو د کلمه او دهغید نا اصبا منگا بحث کهو پا لفزن کی تالیبانو لفز پا لغت کی ویلی کیجی ویلیشی مطلقه رمیتا مطلقه؟ رمیتا ورزول برا برا خبره دا که ده فم نوی او که ده غیر فم نوی د ده خلی او د ده نه نا او لپز وی او که غیر لپز, لپز وی مثال ده هغی رامه د لفظ نووي او د فهم ننوي رمه لفظ او فهم لقد زيد قائما زيد قائما يعني قلت هذا القول معنا زيد قائون معنا سره چې ما دا قوله ویو دا لفظم ده دا داخله نه او رمه ده رمه د لفظ نم او د خلینم مثال دا ها غی که لفظ نوی او من الفم بی لکا اکلتو تمرتا لفظتو نواتا پرسید بودی معنی او مثال دا ها غی چه غال نوی أو فَمَمْ نَوِي دَفَمْنَهُمْ نَوِي لَكَ لَفَذَتِ الرُّحَ الدَّقِيقَ لَفَذَتِ الرُّحَ الدَّقِيقَ جرانده ورأ اغرزوه خبرماني پوش فا استلاح کی دا لفظ فا دي ماني اطراز داده چه الکلیمه تو مفتده ده او لبزونی خبر ده او قانون داده چه خبر محمولی پا با مفتده بنده او دل تحمل نسی کش زکر کلیمه ده مفتده ده ده زاد ده او لبزون مصدر ده ده وصف ده نو لازمیگی حمل ده صرف وصف پا ذات بانده لازمیگی حمل ده صرف وصف پا ذات بانده اعتراض معنی پوشوین؟ اعتراض داده، سوال داده چه الکلمت مفتداده لبزون ده خبر ده او خبر حملوی مومتدا بنده او دل د حمل نسې کې ځکه مومتدا د کلمه او د ذات دی او لظن مسترد د صرف وصف دی نو لازمیه د حمل د صرف وصف په زار باندې او د اباتل جواب دادین چې لبزن یاو افتداان په معنا د ما يتلفظ به سره اذن په معنا د تلفظ به سره او یا پصد دي نه چې د لفظ په معنا د ملفوظون سره شي او اغه د په د ما يتلفظ به شي یا لفظ په د ما يتلفظ سره او یا پصد ګرځولو د لفظ نه په معنا د ملفوظون باندې فلکن <خلّے> چې دا لفظن ملفوظن څه شي او حرام لفظن په دا به د ما يتلفظ به سره شي خبر مانه په تاسو کنا کی بنا په اول احتمال باندې چې دا لفظن ابتداا په معنی د ملفوظن سره شي ابتداا په د ما يتلفظ به سره وی ابتداا په معنی د ما يتلفظ به سره وی نو ده مفتده او ده خبر هم ما بینس که بی علاقه سببیت او د مسببیت ده او بنا فا احتمال سانی بانده بی علاقه ده عام او د خاص ده بی علاقه دا عام ده خاص ده ده لفظ دو استلاحی تعریفه دی ده لفظ استلاحی تعریفه دو یو تاریف عام او یو تاریف خاص ده عام تاریف خوی ما یتلفظ به الانسان او تاریف خاص دا ده که دا صوتن یخرج من اللسان معتمدا على المخارج صوتن يخرج من اللسان معتمدا على المخارج دا یو اواز ده چې د جبه نوزي او اعتماد به تامن شوی په مخارج باندې شي وي په ناپدې باندې دا تعریب خاص ده په چا پورې په د انسان پورې ولرګنه په د انسان پورې دا تعریف خاص ده نور حیوانات او تا دا تعریف د لفظ شامل نه ده خرم ده کنه دا غیر خرج از خل نه ساتي کنه خبرونه پيږه ته د تعریف باندې اعتراض وارديږي چې ستا تعریف د لفظ مانع نه شو د دخول د غیر دخولله دا؟ داخل شو پکې لسانه د وجب کې داخله شولہ زګ پدیم خلق ته لکوسخه یې کنه په جبهه تلپوز نگی او جب ته خصوص لفظ نه وای جب ته لفظ نه نوایي جواب دا وینه دادې ته ما یا تلفظ به الانسانو کې د بعد استعانت ده فار نه ده بعد د فار دا بلکې بعد د فه د تععدیت ده بعد د فه ده یا بعض ده نو تیر د عبارت به داسې شي چې ما یه تلف ل انسانو ما انسان. تلف ل او یا په مع ده عال با ده بهه یعنی ما يتلفظ عليه الانسان ما يتلفظ عليه علي الانسان علي جواب مې پوه سوال خدا وارد دي چې तारीफ د لپز دی مانع نشو دخول د دا غیر نه داخل شو ورپکه جبه لسان لکه پدې تلفس کی جواب دا غینہ دادے چې په ما یتلفظ به الانسان کی دا بعد فرض استعانت نه بلک دا بلکې دا بعد فرض تعدیت او یا زائده دا یعنی ما یتلفظ الانسان او یا دبا په معنی على یعنی ما یتلفظ عليه الانسان سو غنبره داسکه بے سوال دا واردی گی چه تاریب دا لفظ دا دوری دی تاریب دا لفظ دا دوری, دے. دوری دے. او دور ویلی کی گی توقف د شیطا په خپل نپس باندې په جیهت واحده سرا نصرولا دور ستا وی توقف دا شیطا پا خپل نپس باندې. په جهته یوهد سرا هغه د مثال د دور اساسو په جنې لکه ا موقوب شي په با باندې با موقوب شي په ا باندې نو ا موقوشو په ا باندې نداقوب د شهلنسی رنه دا ا موقوب شي په با باندې با موقوب شي په سمانه په ا باندې نو آبا موقوشی پا آبان دے توقف دا شعر على نفسهی رازی او دل دا دور پا دی طریقه باند رازی دور پا تاریب دل پس کسنجا طریقه معنی کم جهاز دور لازمیگی حاغ دا دے چفا معرب کم لپا پس یا دور لازمیگی یا اخذ محدود رازی په حد کی په دی طریقه بانده پا معرف که هم لپا ذراغلے دے دکا دا لفظون تعریف مانگ پا مایتا لپا ذراغلے دے نا معرف که هم لپا ذراغلے دے او کمشی که چه مانگ تا کم تعریف که او آغی کم ذراغلے دے لپا ذراغلے گا مایتا لپا ذو بیر انسان او دا دور دے او یا اخذ محدود دے فا حد او دا باطل اغز د محدود به حد کې باطل او دا ور هم د محدود په حد معنی پوي شوي محدود د دلبزونو د تعلیل کده او حد ما تلفو به نن سن د تعریف حد جواب دا غینه دادې چې دور به حل لازمې دلې چې جهت واحد وي دور به حل لازمې دلې جهت واحد وي او زړه جهته یوهه نه ده زکه کوم لفظ چې په جانب د محدود کراغله دي چې لفظونه مراده ده او کوم لفظ چې په جانب د اصطلاح کراغله دي سলাই چې په جانب د حد کراغله ده هغه له اصطلاح مراده ده جهتهن شول جهته شو جواب ده ده ور به هل ده چې کله جهته واحد ده او دلت جهته واحد نه ده لپسکم په جانب د محدود کې ده اغه نه معنا مراد ده او کم لپسکم په جانب د حد کې ده اغه نه معنا مراد ده نه بدلش به طالبانو په دتاریف دا نفس کې لو قیدات لګول هم پکار دی چې لو قیدات سره ولګو زکه چې په دا قیدات سره به موږ به د اعتراضات وکو نو قیدات درسره ولګوي چې لپس توي ما تلفظ به انسان ته وینه او دا تلفظ عام دی حقیقت ته وی او کو حکمانه مفرد وی او ک مرکب موضوع وی او ک محمول وی موضوع وی او ک محمول وی ک بلی وی او ک بشخصی وی دا خو یی دا په تاریخ د لپس کې مرحو ساتي زکته پد سر به د اعتراض انو منګه دا قید ده حقیقتا او د حکم زګه ولاګه اده نهم یاته حکم زګه اعتراض واری دی څه ټیګه اعتراض واری ست تعریف جامع نشو خارج شودره منوی تلافوز بنا که اوپانیت کیوی ماسران ما که پا زیدون زرابا که زیدون؟ زرابا زیدون او زرابا فایل زمیر با که دی هوه او پایل یکنه ده نطل تخو پا زیدون بانی تلافوز او شو خو پا منوی بانده چه هوه ده پا غیبانی تلافوز او شو خیلم ده یکنه ده او سردان چه هسته ده لپا جواب داغی نداله چه من گفت پا تارید تلپس که قید لگو ولیو چه اغا تلپوز عام ده که حقیقتنوی حکمان دلتا که تلپوز پا منوی بانی حقیقتن نده اغا حکمان ده خلی کنه چه ده؟ حکمان ده سوال وارده اگه چه ده حکمان ولی ده ده حکمی ولی ده حقیقتن جواب د دې چې حکم من زګدې چې داده دا مقولې د دا حرف او د مقولې د صوت نه نه دي د مقولې د حرف د صوت نه صوت نه نه دي سوال چې بې داده د دا معنی نشي چې د حرف نم نشو مقولې صوت نم نشو بې د ششیده جوابدار نه دا... ده دي چې معنا لفظ غواړي معنا څه ورده؟ معنا لفظ غواړي. <سخن> پرانته لفظ غواړي. بلته پد نشته. خرم دې کنه نه دي. ورته باندې؟ ها. بس یې فورې. دې بس نه.